Bai. El Carlos Ketagin asi berko dugu ez. Bai, eta txoko leiaketan gure galdera izantzen ze antolatuz zuten oihartsungo udalak txur ta urtzurrek. Ta erantzuna zen Telpikastarua. Ta jendean galdera senta zer da hoi? da. Zer da hoi? Se se se. Bueno, ba hortaz hitze eingo dugu gain, jendeia ber argi jatzen zaion ta guri ere bai, ze bueno, izena bai ezagun itzen zaigula, baina bestela zer dene ez dakigu seguro. Hoi da. Bueno, emunea joko dugu, hain no la sa caixa Eta iso, egun hon zaire. Eta bueno, aixune hemen daga guti urti horretekan. Egun hon. Bueno, e, emunetekan e, ant, antolatzen duten ikastarua da, edo, bueno, bintzat 2 mila eta honekin lanian dabiltzana eta zer da bai telpikastaru hau? Nik erantzen gotu. Bai. bai, bai, gota. <laughs> bueno, ba, prinsipioz asmoa daukau bintzat ikastaruakin jendiak euskera zitendu nian, edo jendia izo hortzen zaizkion desero es, sotasun momentu horiek murriztea. Eta gustura egotea, euskera zari dala, edo zindala egoera eta testu ere. Eta balia bide gehiago sortzea horri bueno, ba, hau txializateko. Zein izango hori izateke egoera desero soitako bat adibidez? Bueno, oso desberdinak izan lehizkide, mm -hmm. baina izan lehiko ba, batetik bueno, ba, mai batian danak euskaldunak euskera zeigia mm -hmm. eta etorri da hartaldun bat. Eta, bueno, eh, askotan baduko goera, eh, gaztelaniara pasatzeko, beste ondo senti dadin, errukipuntu batekin batzutan, errespetu nahitzaki janbestian, ez dakik gukudeatzen olako egoera, edo izan lehik edazai asko, administrazioa noela eta ez dakitela euskeraz. Uhum. Bueno, això on oiartzunen e, e, e, emango da, beste behin ere ez. Mhm. da. Ni kalare izango ni oke e, zer da galdetzen duen horrei etortzeko, etortzeko ta parte hartzeko, eta hola gero jakingo dugu labetu esplikatzen zer den, eh? Oi da, oi da. Bai. Vale. Bueno, azkenian euskeraz sinaidunak, mintzet gogoa dakan guztiai balioko dio, eh? Baliabide geio dortuko itz. Bueno, ikastarua, e, ez dakit igual jendeak pentsatu posible du, e, txapa izan posible duela, e, ez dakit dinamika desberdinak izango itxu edo nola, nolako ikastarua da? Bueno, da oso parte hartzaia, eh? mm -hmm. gu azkenian ez da klasetoriko bat, ez gutxi gore, gu azkenian lan itxendeu gentean esperientziaekin, ze azkenean, eta berriña batzuk edo beste bizitutzen egoerak eta batzuk se mailatan bizi duten edo ta bueno, pizka bat esperientzia horiek hartzen tsugo oinarri e, eta horrekin naitzen gea, edukitioriko bat badegu, baino beti ere norbean esperientzira saiatzen gea lotzen. Eta rolu jokuak egon daitezke, e, bueno, taldekako lanak eta nahiko dinamikoa. Bideoak ikusikoitugu, entzumenak entzun, irakur gaiak ere hongo dia, eta entzunteko tartiak ere hongo dia, oibai. <laughs> bueno, eta hoi hartzunen, e, noiz eta non, emango dia? Bueno, e, hasiko da maiatzaren hogeita bostean. Amar orduko ikastaroa da eta hiru usaiota manatu dugu. Maiatzaren hogita bostean izango da lehenengoa, ekainaren batean bigarrena eta ekainaren sortzian azkenekoa. arratsaldeez izango dira eta arratxaldeko bostetatik e, sortziter ditara lehenengo bisaioak eta azkenekoa bostetatik sortzitara izango litzake. Bueno, e, telpizena beha, e, Katalanetik, datorkio, anasizien hasieran e, edo nola ekarri zenuten Kataluniatik Euskal Herrira proiektu hau? Bai, bueno, eh Telf Tallerra, que talleres e, Valentzin. Mhm. Uh -huh. Eta bueno, ba hori sortzaileak edo izant zian Ferransua eta Gema San Ginés, eh Psicología Universidad de Codiracas Le Adianak, ta biaiek eh bizi sartuten egoera celebri baina naiko arruntadala, eh? Eta behien jardunaldi batzutan kontratatu zian catalanes emanda ere eh gedo berteratutakoak tabernan gaztelania saiziala sentitzen, bueno, hemen ze zer pasatzen da. Eta hori oinarri hartuta, bueno, gure buruan ze ze mekanismoak parte hartzen duten eta aztertzena sita, bueno, taller haue sortu zituzten. Eta guk, bueno, 2007an, bueno, baieekin harremana vagendun eta 2007tik ona euskalari guk ematen joko. Bueno, Asun, eta ustut dut eh, haimat balintza daudela ez? Lentasun batzuk bintzarez? Bai, bueno, balintza baino gehiago esango dugu eh, planteatu dugu ikastaroa Euskara Elkarterea egitasmoaren baitan edo nola baita esateko. E, orduan, Euskara Elkartera egitasmoak ba, elkartekin lotura dunez, elkartetako kidei lentasuna eman nahi izan diegu, eh, badaukagulako Egitasmoren barruan badakizue ba elkarteek aimar konpromiso hartzen dituzte euskeraren erabilera indartzeko, konpromiso artean dago e ikastaroek antolatzen bada, euskeraren erabilera indartzeko te ikastaroek antolatzen bada, beraiek parte hartuko dutela edo kideak parte hartzera animatuko dituztela, baina azkenean ikastaroak antolatzea ez dago beraien esku, nolabait esateko pizkat guri dagokion lana da eta orduan e, alde hortatik eskeni nahi izan diegu, eman nahi izan diegu lehentasuna elkartetako kidei. Dena den, deialdia zabala egin dugu, erritarra ere zabaldu diegu, hogei plazako kopurua dago, eta momentuz, ba, maika pertsona daude izena eman da, oren badago tokia, eta nik esango nukena da, e, parte hartu nahi duen guztiak, mm, Ba, izena emateko, eta gero ba, ikusiko dugu arazoak sortzen badia, hori ba, ba, nolapait elkarte tatik datorrenak izango dula alentasuna, baina e, seguraski hori hartzunen jende asko dago elkarteren batekin lotura duena, elkarte bateko kide denak, irole elkarte, elkarte kultur, elkarte, edo, edo zein motako, hori ba. duan, e, deitu txurkiurera edo etorri izena eman, eta hori elkarteren batekin lotura baldin baduzu, esan uh -huh. kontutan izateko. Baina ez, aipatzen zen, ogei pertsonako muga hortik gora laniteko iguala zailago sal, izango da, ezta? Baina gu kaukera izaten dego, eh? Dozena, dozenatik gora zio edola izaten dela <coughs> kopuru politia. Eh? Taldean laniteko, baukizu lako nahikoa jende, baina hortik gora azkenian norbean esperientziak eta lantzeko igual gehi izaten da batzutan. Baina, bueno, tokau izan da eta aldala, bai, amabors, bueno, ogei... Igual, eh, asun, animatzen badiat berrogei, beha beste ikastaron batean tolatu Ego ala problematzen da, eh? <laughs> <laughs> bueno, hor, esan beharra dago, guk ikastaro antolatu bai, udala udalaren laguntzarekin Hai. beti ere eh? Eta, enoski, diruak zer esan ondila dula <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Bueno, eh, ahinoa, itzaintzu, pixkat, eh, ba, ez dela bate teorikoa, pratikoa dela, biniu bueno Teorikoare bai, biniu bueno, ez taulare. da olare Eta zer da, itzaintzuten ar, o pixkat? Bai, bueno, itxendeuna da e, aurriditziak asko dozkau eta, bueno, esate bateako, ba, bueno, Pakistan da bat, oiz, ezin dut euskerazin edo, korte inglese ez dago eta ezin dut euskerazin. Eta igual, olako egoera kartu, klaseratu eta pixka bat aztertu. Alde bat eta, bueno, lehenengo saioa izaten da gehiago gure portaera ulertzea, eh? Portaera hola orokorrean, e, zei bilbide eukidegun, Bizitzan eta bueno, gero hortik ateatzen dienak izaten die guretako lantresnak. Ordunkaro bakoitzak bere arazuak edo egora hau, ez daki konpontzen edo beste honetan trakesi biltzen naiz edo edo buruti pasatzezkigun hain bat hartzentsugu oinarri eta hoiek saiatzen ge horiek lantzen eta hoi bulelza ematen eta bueno, beint pues, zu Getxera juali izatzea helburu batzuekin eta son, bueno, hemen euxingo jote eusskeai hemen eba eta ez... Da, Gauza berria undirik ikusiko, baina igual bai gure oiturak eta ordenatu pixkaba. Gure ezagutza beste modu batea e, ikusi, betaurreko berri batu jarri, egoerak beste modu batea izan daitezkela aztertu, eta berriketan haituko gea. Berriketan, amarrorduak. Zer, o sea, askotan, e, bueno, muga psikologikoa undirik hartzizkiogu gure burua ez, yes? nik adibidez, bueno, adibidez bat jartzatikan, hoi hartzenen bai tabernetan den datan, euskeraz eskatzen dut, baina igual ondoko herri batea jun eta badakitelako gehiengoa erdalduan dela edo, ja txipa jartzen zait edo zein e, den datas hartu eta erderaz eskatzekua. Claro, hori jende askori, hori <gül> azkenian nian ez taba dakitu ez dakit, berez datutara jungo bagina askotan ezagutzei da, beste gauza bada ze daun kalian. Eta e, bueno, baldimakigu hemen herri hontan gaztelania hitz da. Bueno, horrek ez hor, horrek ez luke muga izan bergutzako, eh? Azkenean ni ulertzen naue donokein eskeraz ziteko ga izan barko nitzake, mm -hmm. naiz bestiak ezin. Ez ga konturatzen askotan gaudela testuingurua erabate euskalduna edukia arte sai. E, eta gure beste testu ingurua geha, igual bestatuk animatuko genituzke gure porta eraldatuko bat genu, eta bueno, bat pixka da hola, egun erokotasun horreitxeko bat. Ta, ino, igual jendeak pentsa dezakego jartzen, herri euskalduna izan, zertarako inberdeu hemen ikastaro bat, guk euskeraz bak hemen gehien euskalduna bagea? Bai, bueno, nire aurreitxetatik erantzun da, esango nuke, jakinen nuke, zematek itxenduten arrenta itorpen euskeraz, zematek eskatzen tuzten gauzak euskeraz beste. Bueno, oi hartunen, ni asko ibili naiz, eta ni ikusten dutena da euskira zasi, baina gaztelaniara jotzekore ohitura ondila da kau. bakar bat dengabe, eh? Mhm. Mm Ta... Bueno, eh, kontatzen akontatzen joko gaztelaniaz txiste konta, kontatzen joko gaztelaniaz badauz kago oraindik kan gure eguneroko hizkuntz porteraren bintzet berreko gauzatxo batzuk, ez? Baldine ta gure helburua euskeraz bizitzea bada, noski. Uhum. Hau hortako helburu garbi ukiberta ikastarontza ukitzeko, eh? Ze asmo hori da. Beste adibide bat izan liteke, guraso asko aurrekin, eh, euskeraz hitz egiten dutela, eraien semealabeekin eta euren artian gazteleraz. <laughs> Ba Horra bueno, azkenian ez ga konturatzen batzutan, eh? baina gure portaerak eragin zuzena du gure semela bengan. Ze azkenian da guk erakusten digun portaera bat. Uh -huh. Eta gero bueno, etxaskotan gertatzen da, ez da, goita marruz tekunplitutxo semela bak eta konturatu orduko gure arteko elkarrizketa gaztelanea dugu. Uh -huh. Eta bueno, ba, oiek ez da inzaila oiek konpontzea, baina ez egu bururatu nola ere. Beraz, e, betaurreko esan duzun betaurrek hoeiek aldatzeko, antihoeiek aldatzeko aukera dakatik astebuntan. Bai, eta ondo pasako dute seguro, ni parre asko itzen dut, ni pipa pasatzet. <laughs> Bueno, eta, ez daiz, zemuzko esperientzia, asunzuk inedakazu, bai ez? Ni, niko aine ingo dut. Ah, Errki pasako dugu. <risa> <risa> <risa> bai, bai, bai, bai. Kuskezu, gaina prozesu politje da, eh? gero, orzik aurreak, ez ez ikastarik behar, ez dakit. Juten konturatzen zure portaraz eta konpontzen, azkaren kontzientzia hartze horrek laguntza gero konponbideako konpontbideako bidian. Eh? Orduan, da, kontzientzia saio bat edo bueno, ikastaro bat, baina, bueno, barre terapia pixka badaka. Totala. <risa> <risa> Baina kontzientzia guztia, konsientzia... eskuetan pasatzen da, eskuetan gai pasatzen eta bueno, ezati eta bueno, saiako gai ikusten beste modu bat da pasatzeko. Baina kontzientzia hori asko nabarmentzen dezute, ezta? Osea, tailerraren oinarria bada euskaraz bizitzeko kontzientzioi izatea, ez? Bai, hori da. Osea, askotan pasatzen Bai, kontzientzia hori hartua berdezua aurretik, eh, beste gauza bada egoeren erreal, osea, egoeretan gertatzen denan kontzientzia hartzea sapenu nik. Baina azkenian, gogua danok badak hau, ezta? Euskera hauan esaten da otan mm -hmm. bari jarrera bai bueno ni gonen aldeku hau united bestia baina gero ez dakigu nola mm -hmm. ta bueno ba, jarrera horretatik portaera real batera salto horretan hainbesteko dissonantzieek es honestein e, e, bueno va ba, kasatxe batzuk aldatzea da nik bak ater e, historia curioso bat e, gaztelerakin, iturenea jo nintzen inauterita <laughs> eta hango herri kostatuan kartel bat ikusi non eta hartzenzun sabemos castellano Bai, kampaina politi izan zen. Eta, pixkat, e, ba, euskeraz badakigu ikustiak ez dugu harritzen. Baina, sabemos asteleano ikuste horrek, ne bintzat, e, asko impactatu zian momentu hortan. Karo, bai, asko, bai, hori e, erritatxiki bat ere bada, ezta? Mm. Bai. Horren aurrien ja gaztelani azitzea jake itxolitzeke. Senpere, <laughs> nerri hurratzen e, aste buru ontan, adunako postu bateko abai. jabeak ere hixe zeukar ikus gai. Abai, abai, abai. Ba, bai, ba hori e, kanpaina politikoa izan txanda azkenean da pixka bat e, ispilua jartzea. E, guri batzutan oi falta zego. Identzentzia igualdamenekoak aukera estulako ikasi ezin denuen hain eta ez taola, e, Batzutan ispilua jartzea ondo da ezatea bai, euskaldunak gaztelania zere egiten dugu. Eh? Ta kontrako efektu alortzen da eta. Ba, bai, bai. <laughs> Bueno, baiz dakit, eh, nene partez... Bai, uste ja gello asten bagei kastaro zuemango genuke laimen bai, zuzenian. Vai. Da, ni emozionazitzen egin, <laughs> eh. Horro, <laughs> bueno, deialde bat haxur... Hoi, no, hori gehatzen zaigula, jende animatzea, horrein diktokia bat agola... Eta gogoa daukan guztiak izena eman dezala, naiz eta alentasuna esan dugun bezala, ba elkartekin olapatzeko lotura daukaten eh, eman nahi izan diegun, baina noski etorri nahi dugun guztiak eta tokia bali madago, ba, ba utziko dugula. Lekutxo bat. Bueno, ba, hainu eta asun, eskarek asko. Bai, baita zeire. Eh, eta horren gonarte. Agua, ba, hai, augura. Augura. Entzunez azu jango iku jauna edo banderean Entzunez azu jango iku jauna edo banderean Zugana gatoz itxuan, mundu triste honen izuan Zen batean etxeako paradisuan Zure hartaldeko